والمعن ما اغيب ده ينبغى ان ينبغى كل دخل غزالك انت اميرات موهله لغالب المحاربين ومن الغالين سواء كان ذلك في ايام او يمنيا او خالديا او متزوليا او مرئ المولد الغالي رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلموا وسلم تسليما كثيرا Zahvala pripadu allahu jala shanuhu danasimu sallawati sallamu apu snigallahu apu snigallahu apu snigallahu muhammad sallallahu alaihi wa sallam Maslidamu sanashni tumačinim imediala manhaju sa'likeen al-Sheikh Abdul Rahman ibn Nassir al-Sa'diya rahmatullahi alaihi o vodama fasslun fil miyahi Prima ustupučnimu tumačiti ovu poglava ulih rishla imda da nema kukuna pomeena Parvasaar, Draga braćo, jeste da čovjek treba da zna kako da uči i podučava. Međutim, moje želje je da kažem prije svega kako da uči fik. A to je zato što u fiku, odnosno fik, u fikskim knjigama, ima mjesela pitanja. Koja se e, pitanja koje se često dešavaju i pitanja koja se rijetko dešavaju. Načini neka je sore succes. Kako primer način čovjekovog obavljanja, namaza, način abdasta, stvari koje gube abdast, kojima se kvare abdast, znači nešto što se često dešava. Međutim, postoji stvari u fiku koje se rijetko dešavaju čovjekovom, u čovjekovom životu. I zato ponekad ljudi kada četaju fik ili knjige iz fikha, na neki način, da kažem pod navodnicima, kao da omaložavaju fikh i određene stvari. Kažu, pogledaj, spominjaj se ovo šta će mi je ovo. Međutim, nekada se može do deseti doći trenutak u životu kada budeš u potrebi kada budeš u za tim za tim pitanjem i zato je potrebno znači poznavao i uni stvari koji se često dešavaju i oni stvari koji se često ne dešavaju zato što će nekada doći trenutak možda kada će ta ta stvar deseti pa ako ništa da kod seba imaš neko znanja o tome pa da možeš opet kažem ako ništa da dalje da dalje pitaš Ja hožem znači da napomenu na samom početku, znači neke stvari, neka pitanja su od pitanja koje se često dešavaju, a neka se neka se rijetko, neka se rijetko dešavaju. Pa tako o, ono o čemu ćemo sada govoriti je su vode. Znači danas odmah da vam kažem u današnjem vremenu, znači čovjek nema nema ne, neke velike potrebe za poznavanjem da kažemo čiste i nečiste vode. Zašto? Zato što danas osnovi, Oglomna većina voda koju ljude koji su, su čiste vode, kao što ćete vidjeti, to ću pojasniti, a to je voda sa česme i to je to. Međutim, ljudi prije, kada su živili na selima kada su imali čatrnije, kada su vodu nosili, kada bi se znalo desiti da upadne nešto onaj, u vodu, kada je stoka bila da kažemo blizu, znači, ljudi su imali veću potrebu da poznaju znači, ovo pitanje, znači, koja je voda čista, a koja je voda, koja je voda nije, koja voda nije, koja voda nije. Koja čista. I zato od prve stvari koji se spomnje, kada se spomnje e, od prvi poglavlje u Fiku jeste poglavlje o vodama, to jest koje su vode, sa kojima je ispravno e, da se čovek obdesti, a koje su vode sa kojima ni ispravno da se čovek obdesni. Jer kao što znate, kao što smo rekli da prvo sa čin se počinje u Fiku jeste namaz, jeste namaz. Jer rekli smo da akida u većini slučajeva islamskih učitelja, znači nisu svoja djela isvika započinjala započinjali ikakvim pitanjima izakide, osim malo boraja njih, su odmah počeli sa govorom o namazu. Međutim, govor o namazu prethodi mu, znači, govor o način, o čistotama, odno, o čistoći, znači, na koji način čovjek da ispuni produslov, da može da obavi namaz. Pa se tu spominju, znači, spominje se abdest, kako čovjek uzima abdest, način uzimanja abdesta, stvari koje kvare abdest, Zatim ako čovjek nema vode, kako da uzme tajemu? Zatim stvari koje su vezane za gusum, zatim haiz, zatim nifas i tako dalje. Međutim prva stvar, prva stvar koja se spominje, znači jedan broj pravnike, kod je je Abdulrahma bin Nasir Saadi spomenuo, jeste stvar koja je vezana, koja je stvar vezana za, za vode. Jer mas, znači namaz u osnovi, znači biva ispravan sa da kažemo tako, nema stvari. Ili abdestom da se čovjek abdesti ili u slučaju da nema upadsta onda dolazi inače što se zove kako što se zove temu znači to je u slučaju da nema vode jer čovjek ne može da koristi da čovjek ne može da koristi vodu međutim voda sa kojom se upadsti znači koja je to voda sa kojom se čovjek sa kojom se čovjek može abdestiti? sa kojom se čovjek može upadstiti to je draga brać u osnovi svaka voda Toj osnovi da kažemo svaka voda. Znači svaka voda koja, na primjer, u Lama to kišnica. Znači voda koja padne, koja se spusti sa nebesa, kišnica. Voda iz bunara, rijeke, potoci. Znači sve su to vode koje su čiste i da tako kažemo čisteće, spomenuću zašto kažem čisteće, sa kojima, kojima se čovjek abdestii. Sa kojima se čovjek abdestii. I zato odmah na samom početku ovdje da kažem da se vode dijele na dvije vrste. Na voda koja je čista i čisteća i voda koja je nečista. Voda koja je nečista. Znači to su dvije podjele, to su dvije podjele voda. Znači voda koja je čista i voda koja je nečista. Dobro, koja je to voda koja je čista? Ona voda koja je čista, znači jeste, da kažemo, svaka voda u osnovi. Znači kao što je kišnica, kao što je rijeka, kao što je potok, kao što je bunar i tako dalje. I zato čovjek, kao što će doći kasnije osnovi, kada vidi neku vodu na nekom mjestu, ta voda je čista i čistijeća i dozvanje da se čovjek sa njom abdesti i da sa njom uzir gusul i tako dalje. Ako bi se desilo, ovdje postavlja sada jedno pitanje, ako bi se desilo da se voda pomiješa sa nečim čistim, znači nismo došli da kažemo da se pomiješa sa nečim čistim, da se voda pomiješa sa nečim čistim, to jeste da u vodu upadne nešto što je čisto. I voda dalje, da kažemo, ostavlja I da, voda dalje ostaje da se naziva vodom. Na primjer, da upadne malo zemlji. Međutim, iako se da kažemo samo smućetiti, ona i dalje voda. Da je dozvoljeno da se s njom obđesto? Dozvoljeno je. Načezapante. Ako vodu upadne mm -hmm. nešto što je čisto. I voda i dalje ostaje, ostane da se naziva vodom. Znaci, dalje ima svojstvo vode i onda u tom slučaju je šta? Znaci, dozvoljeno da se s njom obđesto. smo da je čišćenje dozvoljeno vodom, što znači drugim stvarima tekućim mimo vode. Nije dozvoljno da čovjek uzme abdest nije da, da se okupa. Primjer, da se okupa sokom ili abdest sokom. Da li je dozvoljno? Nije dozvoljno. Ili, na primjer, ulje. Da li je dozvoljno? Nije dozvoljno. Znači, iako je tekuća stvar, iako je tekuća, nego mora da bude mora da bude vodom. Onim što se naziva voda. I znači, ponavljam i kažem, znači, vode se dijeluje na dvije vrste. Prva je znači, čista, druga je nečista. Koja je čista? Načuna je kojoj osnovi voda ili koja se pomiješa sa nečim, koja se pomiješa sa čistim i dalje pore toga što se pomiješala sa nečim, čistim. znači u nju upadne, da kažemo, malikice soka ili neka druga tekućina ili malikice ulja ili upadne u nju malo zemlje ili malo sapuna. Međutim i dalje ostaje da se naziva voda u tom slučaju je dozvoljno šta da se satuom vodom, da se satuom vodom obdjest. Druga vrsta vode, znači voda nečista voda sa kojom nije dozvoljno da se čovjek abdesni, niti da je koristi, nego njeno postojanje se smatra kao da ne postoji. Znači njeno postojanje se smatra kao da ne postoji. Je voda koja je nečista. I zato koji, ako imaš vodu koja je nečistu, znači u tom slučaju pribjegavaš nečemu što se zove šta? Što se zove ta jemom. Znači koja je voda nečista? Voda koja je nečista jeste voda u koju upala, u koju upao neđaset, nečista stvar. A kasnije će doši koje su stvari nečiste. Pa se promijenula jedna od jedna od tri osobina te vode. Promijenila se boja, ili okus, ili miris. Znači, ako voda promijeni jedna od ova tri svojstva, radi neđaseta koje je upalo u tu vodu, onda u tom slučaju je voda nečista. Onda u tom slučaju je voda nečista. Međutim, ako taj neđaset upadne i ne ostavi traga na tu vodu, nego voda i dalje ostaje voda, znači u tom slučaju se voda smatra kakvom? Smatra se čistom. Znači, još jednom ponavljam i kažem. Voda koja je nečista je koja? Ona voda u koju upadne neđaset. I promijeni jednu od tri osobine. Koje su tri, te tri osobine? Okus, miris ili boja. Međutim, ako se desi da ne promijeni, onda u tom slučaju šta? Voda ostaje čista i čisteća. Znači, može sa, njom, može sa njom da se abdestiš. Bilo da se radilo o malo ili puno vodeje. I ovo ispravno mišljenje kod islamski kod islamski učenjaka. Mada neki mjere i kažu ako je voda e, ispunjava dva kulileta, znači negdje oko 800 litara, e, pa ako je manje, a kupadne je nečistoće, ona je nečista. Znači promijenilo se ili nepromijenilo se. Međutim, ako je više, a kupadne je ne nepromijeni, ona je čista. Međutim, ispravno je znači, da se ovo ne uzma u obzir, radi slabosti hadisa. Nego, znači voda ako se promijeni, znači mirilo je promijene ili nepromijene, promjene ili ne promjene vode. Znači, to je stvar, to je voda koja je, koja je nečista. Ono što želim još od da spomenem, jeste, znači, da ispravno mišljenje, kako smo spomenuli, da se vode dijele na dvije vrste, a to je voda koja je čista i voda koja je nečista. Zašto ovo spominjem? Zato što postoji jedan broj islamskih pravnika koji kaže da se vode dijele na više vrsta. Pa između ostalog spomenju vodu koja je čista, a nije čisteća. Što znači čista, nije čisteća? Z znači, Ako bi se da kažemo posao sa tom vodom, znači ne bi se smatrilo da se po, posao neđa sa tom. da li ti je dozvan da se sa tom vodom abdestiš? Nije ti je da se sa tom vodom abdestiš. Pa spomenu tu primjer, el ma' el musta'amir, korištena voda. Što znači korištena voda? Znači voda sa kojom se neko abdesti. Na primjer, došlo se u momenat, došlo se u momenat da nemaš puno vode. Jel nas je petro, imamo samo malo vode. Pa kažemo, hede, se, hajde, abdestit ćemo ispad, na primer, neku kao čulno što i kada sabnestim da to kapa dole tako da ta voda ostane. Ova voda se naziva mostamul. Kur'an voda. Jedan broj islamskih učinjaka kaže za ovu vodu da je ovo voda koja šta sa končevit ne može ponovo ponovo da sabnesti. I kaže ova voda je čista ali nije čisteća. Međutim ispravno je mišljenje znači da je ona čista i čisteća. Je da se vode dijeli na dvije vrste, znači i čistu i nečistu. Znači čista je najčostom i svaka voda. A nečista je ona voda koja znači u koju nešto od nejaseta i promijeni promijeni jedno promijeni jedno od, od tri osobine od tri osobe koje smo koje smo spomeno Zati i zato kada je še Saadi rahimehullah alayh da znači je zadržao se e, je ja vam znači e, prvo pretumaćim ono što je došlo u govoru še Saadia je sa dodav dodao nešto još neko pitanje, cim, da, ću vam još niste kopitali ne znam da što pročitate ono što je došlo metnu, odnosno odnosno što je došlo je يوجد الشيخ قال أمه الصلاة فلها شروط تتقدم عليها فمنها الطهارة قال نماز إما برد وصفه كي برده دي نماز أدوغي جسطة كورسو صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهول الله تبارك وتعالى نبري ما نماز بز جسطة حديث بخاري مسلم قال الشيخ فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له فكوس أن أجستي أدمال إبالكي نجسطة إبالكي نجسطة إبالكي Kada treba da se okupa one najaset i konezki ne najaset neji se sebe, što će doči, fara sarata lehu, na če nema namaz, to je niko namaz ni izpra. Njunda kaži šihu at-taharatu na va'an, čistoče su dvije vrste. Kaže ahaduhuma at-taharatu bil ma'i wahil asl, kaži prvoj čistoče sa vodohum i to je osno. To je to je osno, a drugo je šta? Drugo je šta? Drugo je tajemmo, drugo je tajemmo. كاجا شي فكل ما نزل من السماء او نبع من الارض فهو طهور نيتسيونو што се спусти са небеса мисли на кишенцу ил оно што неба мн алрд ил оно што изад изводи као што су реки као што су подоци من الاحداث والاخبار ساديمز чисте нич стодже у смислу даскида значи чисточ у смислу ولو تغيّر لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر каже памакен да се промени od osobina znači od boje ili se elminisa sa čistom stvari znači hođe se misli da se promijeni međutim da ostane i dalje da se zove da se zove voda na primjer upadne u vodu nešto i počne voda mirisati međutim i dalje voda dalje dozvini da se on da se abdesti dozvini da se on da se abdesti kaže kao što je došlo u hadisu keman qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam inal ma'a tahurun la yunjisuhu shay' lahu sunna wa huwa sahih Naci, zaista je voda čista i ništa ne može da je onaćisti. Ništa ne može da je onaćisti, to jeste, ništa ne može da je onaćisti, osim ako se promijeni jedno od nje jedno od nje na 3 svojstva. I nadalje kaže šeih, kaže fa im tagyara ahad wa osafi bi najasati fa huwa najis yajib Kaže ako se promijeni jedno od tri svojstva sa neđavetom, koje upadne, a to smo pojasnili, onda je to, kaže neđavet je obaveza da se toga, da se toga klodi. Zatim je šeih ode spomenuo jedno bitno pravilo. A to je, znači, šta je osnova kada su pitanju vode i kada su pitanju odjeće. Znači, na primjer, kada dođemo negdje, obratite pažnju ovdje, znači, dođemo negdje i vidimo vodu. Vidimo, na primjer, na primjer, negdje smo tišli na put, putujemo. I dođemo i vidimo u nekoj kant pet litara vode. Vidimo bač vode ili kant vode ili vidimo, e, vidimo kamenu vodu. Znači, šta je osnova za tu vodu? Da je ona čista ili da ona nije čista? Znači, hoćemo li reći, dobro, ili voda čista? Možda nije čista. Znači, osnova je za vodu, kada vidimo da je šta, da je čista. Znači, to isto slučaj da kažemo sa zemljom. Primer, dođeš, ne, to, znači, voda je čista, sve dok ne dođe je do dokaz, znači, dok ne vidiš, da je nečista. I ovo je puno bitno, znači, da čovjek da poznaje, da ne upada ove svese. Isto tako dođeš negdje hoćeš da klanjaš. Znači osnova za zemlju je šta? Da je čista. Nećeš šta da reći, pa dobro, možda je ovdje, ovdje prošao čuko pa pomokrio, ili možda je ovdje čovjek mokrio i tako dalje. Znači ne je šeštije stvari, nego je osnova za to da je šta? Da je, čista. da je čista. Znači osnova za stvari jeste da su čiste i da su dozvoljene. Osim dok ne dođe dok ne dođe dokaz, dok ne dođe dokaz koji je koji je supratan, koji je supratan tome. Isto da tako nađeš riječu na nekom neko mjestu. Znači osnova i hoćeš da je obućeš. Hoćeš reći je li, možda, je li možda palo na ovu odjeću neđaseta, nije palo neđaseta i tako dalje. Znači šta u tom slučaju? Osnova je šta? Osnova je, je čista. Znači osnova je kad u pitanju vode. Osnova kada je u pitanju, ovo spominjujem zato što je vezano za ovu, kada je u pitanju odjeća. Osnova kada je u pitanju zemlja, jeste da su to čiste stvari. Jer da čovjek neće, da kažemo tako, da kažemo ni posumnjati u to se dok ne vidi trag, ондесно докневиди докневиди да каже мошта значи докневиди هو الاصل في الاشياء الطهاره والاباحه осна освали ма йсте чисточа и дозвољеност значи ово في نجاست ماء او ثوب او بقعه او غيرها فهو طاهر Pa kaže kom musliman posumnja u nečistoću vode ili odjeće ili zemnje, kaže ono je čisto. Ili pa da spomni drugu stvar, znači drugo šerijatsko pravilo. Nači, i ode, je da kažemo da potje ovog djela. A znači zato što spomni ukratko znači ova pravila koja su bitna, koja se često dašavaju. Među њима možda nije spomenuo primjer. Pa kaže ših, au, ili kaže ajta ya qana at-tahara wa shakka fi al-hadath fa إلى كاجي اكو człowiek znaczy bude ubieđen o czystoču niczego a po sumnia po sumnia znaczy bude ubieđen da je na taharet to jest ani abdest wa shak fi al hadath po sumnia je rzgo bi abdest kaji fo ho tahir ani czysto to on on je pod abdest kaji ali qawl an-nabi ya Poesanih sallallahu alayhi wasallam rekao čovjeku koji se žalio da nešto nalazi, pa ajde su Buhari Muslim od Ibn Abbas radijallahu anhu ko se sećam, da se čovjek požalio da osjeti da nešto izlazi, to jeste da znači da, da da pušta vjetar. Znači požalio se čovjek Allahov poslaniku sallallahu alayhi wasallam da šta da pušta da pušta vjetar, znači da mu se čini da pušta vjetar. Pa mu po je poslanik sallallahu alayhi wasallam rekao la in sarif, namu da se okreči. Znači da na pušta namaz kaže hatta yasma'a sawtan aw yajid riha. Dok ne čuje zvuk, znači puštanjem vetra ili dok ne oseti miris. Znači međutim odevan kaže da znači, čovjek dvije stvari nisu uslov. Znači može čovjek da tako kažem da pusti vetar, međutim bez da bez da čuje i bez da osjeti, nego da zna da je pustio vetar, znači da bude ubeđan da je pustio vetar. Međutim ako posumnja jeli ili ne jeli, znači ostaje da ni. Sve dok ne bude, sve dok ne bude ubijeđen. sve dok ne bude, sve dok ne bude ubijeđen sve ne bude ubeđen u to izator, znači iz ovog hadisa islamskog učnanici, znači uzimaju šerijatsko pravilo koje glasi el-jakin la yuzalu bi-šakk. Da sumlja da sumnja, ne potiskuje ubeđenje. Da sumnja ne potiskuje ubeđenje. Znači kada imamo sumnju, kad imamo ubeđenje, imamo sumnju, dajemo prednost čemu? Da? Predno Ubeđenju. Ubeđenje, znači ubeđenje je Znači brate, pači dobro na ovo pravilo. Znači, kada dođe do, da kažemo, da se raziđu, je dođe do sukova, između sumnje i između objeđenje, dajemo pravilo čemu? Objeđenje, yaqin. Znači, objeđenje se zove ali yaqin. Sumnje se zove Na Naprimer, kako? Znači, čovjek bude objeđen, čovjek bude objeđen, da ima abdest. Pa sumnje, ali zgubi abdest. U tom slučaju šta? Ima abdest. Vždy, ko bude objeđen, da nije uz abdest. Znači, bude ubijeđen, sjeća se, na primjer, da je bio u WC-u. Međutim, sumlja, je li posle toga s abdest, je se nije abdestio? Onda šta? Onda nema abdesta. Znači, uzima se šta? Uzima se, uzima se objeđenje. I tako je Znači, islamski učinjavci podaju pravnom, spominju dosta, dosta primjera. Međutim, odaj je sada biti novo ovo što mi odaj sada, što mi sada odaj spominjamo. Odaj želim da spomenem neke od savremenih pitanja koje se postavljaju. Znači, ljudi često pitaju. Pošto, da te ispomine modi, ako znači je ih nije spomeno u metnu. A to je, na primer, lijekovi koji sadrže alkohol. Zato što će doći, znači, da oko alkohola da sam učencian se razilaže da li je čist ili ne čist. I džumhurul me, znači, prihvaćeno mišljenje sa so četiri mezheba jeste da alkohol, da hamr, da on nečist. čist. Da on nije Međutim, ako bi se našlo u lijekovima, ako bi se našlo u lijekovima, kakav ima propis? Znači, ako znači, ima ga u lijeku toliko da čovjek kada bi popio taj lijek, znači u većim količinama, da ga taj lijek ne bi opio, onda u tom slučaju šta? Onda u tom slučaju šta? Je ja dozvom da ga čovjek koristi. Zato što danas je, znači, korištenje, kao što kaže jedan broj ljume, i kao što kažu naučnici, znači, u velikom broju slučajeva, znači, korištenje alkohola u lijekovima je postala nužda. Znači, kako bi se lijek, lijek očuvio, I zato, ako ima u njemu alkohola, međutim, da kažem u malim procentima, u malim procentima, tako da čovjek kada bi to popio, znači u velikim količinama, da ga to ne bi opiro, onda je ispravno mišljenje da je dozvoljno korištenje da je korištenje tog lijeka. Osim, osim znači da osjetiš, znači da se jasno osjeti, znači pristo alkohola. Znači, na primjer, da osjetiš miris ili da osjetiš okus tako dalje, u tom slučaju ne. Međutim, u slučaju da ne osjetiš okus ili miris, Međutim, da ima, da znaš da u sadržaju piše da ima alkohola malo, znači u tom slučaju je dozvoljeno, međutim, koje je mjerilo? Znači, da ako te neće opiti, ako, ne ako te neće opiti, ako ga uzmeš u velikim količinama taj lijek, onda je dozvoljeno da ga uzimaš da ga uzimaš u, malim, u malim količinama. Znači, to je u pitanju lijeka u kojima sadrže, u kojima se sadrži šta? Alko, alkohol. Normalno, ovdje postoje drugo pitanje, a to je ako e, čovjek, znači, e znači korištenje sa stvarima koje baš koja baš haram to ima da kažemo drugi propis. Među tim model još jedna stvar koja ostaje a to je korištenje nečistoće, korištenje stvari koje neđjasat. Kao što na primjer od alkoholisto, ako uzmemo da alkohol nije čist. O drugim stvarima mimo jela i pića mimo, znači korištenje nečistoće mimo jela ili pića. Znači na primjer ako se spomenti alkohol, ako uzmemo opcije da alkohol zato što ljudi često piju u stvari Na Naprimer, znači, alkohol da se očisti rana. Znači, alkohol da se očisti rana. Da li je dozvoljeno ili nije dozvoljeno? Znači, ispravno mišljenje je da korištenje alkohola ili nečisti u stvarima za koje postoji potreba, međutim, nije za jelo i za piće da je dozvoljeno. Znači, korištenje nečistoća u stvarima gdje nije jelo i piće, gdje postoji potreba za njima, ispravno mišljenje da je, da je šta? Da je njihovo korištenje, korištenje dozvoljeno. Allah, Allah najbolje zna. Zatim sljedeće poglavlje koje je spomenuo, pisac ovdje, znači jeste poglavlje koje je vezano za posude, Al-Anija. Znači je također nešto znači, zašto je prije postojalo, da kažemo, više potrebe. Zašto? Znači zato što su ljudi znači, putovali, koristili posude, još pogotovo ako su, da kažemo, živili sa narodima koji nisu bili muslimani, znači imali priliku da jedu iz njihovi posuda i tako dalje, znači slaviskućnjaci su ovu stvar spominjali. Babu l'ani, znači anije su posude. Znači, jer tako neko može doći reći, dobro, ova posuda je li čista, nije li čista i tako dalje, tako da je isto osnova da kada je u pitanju kada su pitanju posude i korištenje posuda, da su one šta? Čist. Da su one čiste. I zato kaže žiho bođe mi'u l'avani mu baha. I sve posude, korištenje svih vrsta posuda su dozvaljene. I one su... I one, su, I one su čiste. Načisto je tako znači korištenje posuda od strane ahlul kitaba, od strane nebjernika. Jedenje iz njihovi posuda. Je li dozvoljno ili nije dozvoljno? Znači dozvoljno je. Osim da budeš obijed, da su nečiste. Znači isto kao prijateljne stvari koje smo spremljenili. Znači dođeš kod čoveka koji nije musliman i pun ti ti koja je tebi halala rana. Znači ti kažeš dobro, jelo li on možda ovo, znači je li on ovo oprao, nije jer ono iz ovoga je ovo haram, je, je ovo sinjsko u znači, i tako dalje, znači to je to obaveza, to je to obaveza nije. Jer je osnova, znači da je ono čisto i dozvoljno za korist, osim da znaš, znači da si ubijeđen, da vidiš ili čuješ, znači da je to stvar koja je šta? Da je to stvar koja je nečista. Da je to stvar koja je, da je to stvar koja je nečista. Jerova ova stvar jasna? Dobro. Kada je pitanje pitanju korištenje posuda, Значи дошла е забрана усунату Аллаху у послани ка саллаллаху алейхи и салем коришћење посуда од злата од злата и сребра односно да се из њих једе. Значи коришћење посуда од злата и сребра из да се из њих једе. И зато каже послани ка саллаллаху алейхи لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. ولا تاكلوا في سحافها كجنمو ايتي iz zlatnih i srebrnih posuda i nemojte iz njih jesti kaja fa inaha lahum fi dunya walakum fi al-akhirah kajatoni pripada na dunyalu kana je na akhiratu što znači nema znači ne koriste to na dunyalu jedu i piju iz takvih stavi posuda i zato vidite da je znači odlek bila njihovi kraljeva vladara i tako dalje jedenje i pijenje iz vakih posuda Bukh Pusanihi sallalahu sallam kare, to njima na dunjalku. A nama šta? Nama je na akhiratu, inša Allahi, inša Allahi ta'ala. I za je, znači, jedenje i pijanje iz posu, zlatnog i srebranog posudja zabranjeno. Znači, ono je šta? Zabranjeno haram. Mada islamski učenjaci dozvoljavaju, znači, da ako postoji potreba, to je nikada bila potreba prije, da se koristi srebro, kako bi se okrpilo. Kako bi se okrpilo. Znači, kako bi se okrpila, okr, okrpila posuda. Znači, nekada su koristili, potrebe radi, malo srebra, kako bi okrpili, znači, kada pukne posuda, znači, to je dozvoljno. Korištenje malo, znači, malo srebra, potrebe radi u posudi, je nešto što je, nešto što je dozvoljno. Ovdje ostaje pitanje, Allah onda dao svako dobro, a to je korištenje zlatnog ili srebranog posuđa u dr drugu srhu, a ne u jeloj ili piće. Na primjer, čovjek ima srebranu posudu, u nju je nešto da čuva. Da li je dozvoljeno? Ovde kod islamskih učinjaka postoi razilaženje. Dači korištenje zlatnog i srebrnog posuđa, mimo jela ili piće. Radi toga što je u hadisu došlo la ta shrabu namu piti wala ta'kul namu ta piti i namu ta yest. Međutim, karište ni dali je došlo mimo jela ili piće, tu kod islamskih učinjaka postoji razilaženje. Jedan broj oleme, kaže da dozvoljeno koristiti osim ako je pitano jelo ili piće. Međutim, s obzirom da je sarok koji postoi razilaženje i jako razilaženje Budući ti ovde ovde spominjem sam ukratko, znači preče i bolje je da se ta stvar, da se ta stvar, da se ta stvar ne koristi. Znači da se ta stvar ne koristi. Sljedeći sljedeći poglavlje koji spomenuo Šejh, o čemu dolazi govor, jeste Babul Istinjaa wa Adabu Qada'il Haja. Poglavlje o očišćenju, o, o, o istinjaa. Očišćenju poslije nužde i načinu obavljanja, i načinu obavljanja nužde, i o tome što miša Allah taala. جوارتي سترك عز الله تبارك وتعالى اللهم صل وسلم على محمد و ال و صحبه وسلم تسليما كثيرا انا سلف على الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح